Allah telah bersumpah di dalam Firman-Nya di dalam surah al asr wal asr Inna al-insaan la khusrin illa illa al-ladin amanu wa amnu salihat, watawasau bil-haqi wa tawasau bil salah wal asr Demi masa Apa itu Asyid? Demi masa segala sesuatu tercipta Masa dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala Ruam dan waktu dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Masa yang mana dicipta oleh Allah sebagai makhluk Ulla Asyid Masa dalam umur manusia dalam kuasa Allah, walasam. Masa dalam rezeki dari Allah, walasam. Wafat dari hidup dari dunia, walasam. Masuk ke dalam surga atau neraka, walasam. Kegundahan maupun kesejukan atau ketenangan di dalam jiwa. Wal innal insana lebih khusrat Sungguh manusia itu dalam keadaan rugi Rugi dari setiap masa hidup dan wafatnya Rugi dari setiap mendapat Rugi dari setiap manusia itu berlepas Innal insana lebih khusrat Hugi dari setiap dia menggunakan nafasnya, Hugi dari setiap melangkahnya Dari tidurnya maupun dari bangunnya Allah ini yang boleh Innal insana lagu khusrin Illa terkecuali Illa allazina amanu Terkecuali hamba beriman yang mengimani segala bentuk penciptaan masa Allah yang mengadakan dari segala sesuatu tiada menjadi ada yang menciptakan langit dan bumi yang melimpahkan berbagai macam rezekinya yang mengompakan setiap jantung dan selnya berdetak yang membuat darah itu mengalir di dalam setiap Bani Adam alamman beriman dalam kuasa Allah beriman dalam ketentuan serta kehendak Allah beriman dalam panggilan Allah wayuhyi wa yumitukum wa summa yumi ilaihi turja'un Beriman dengan apa yang menentukan hidupnya dan matinya di muka bumi Ialah yang menghidupkan dan merafatkan Bani Adam Dan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beriman Dari apapun yang terjadi adalah bentuk salah satu kekuasaan Allah Entah itu sulitkah entah Mudahankah, entah itu kesenangankah atau kekecewaankah kekuasaan Allah aman yang maha memecahkan dari segala yang sulit yang maha memudahkan dari segala yang sulit dan yang maha membungkam dari setiap yang gelap menjadi terang Allah Wa tansuru man Allah yang Maha berkehendak atas segala kehendaknya apabila ia menghendaki Wa 'amilus Yang pertama tadi aman beriman Wa 'amilus mengerjakan amalan-amalan mulia ini yang dikatakan pada malam hari ini. Wahabilusak lihat yang mendatangi perbuatan-perbuatan mulia setelah mereka beriman kepada Allah lah khalshimu tidak dan tiada kerugian. Kalau yang meninggalkan iman kepada Allah meninggalkan aman soleh, Dari dikatakan indal insa adalah lebih keserit. Ya, dalam keadaan ru, rugi terkecuali. Aman. Wa amilus salihat Ngerjakan amal salih Mendatangi Berbuat amal salih Maka kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di dalam sahih Al-Bukhari Berkata Menikbarat fi Fizabilillah Arramahu alaih nara Orang Berjalan keluar dari Wahya menuju jalan Allah entah itu majlis tahlib kah entah itu masjid kah menunaikan sholat kah hal-hal yang berhubungan dengan Allah baik kecil lahir maupun batin atau besar haramahu ala nara debu yang menempel di antara kedua kaki itu membuat seorang hamba itu diharamkan oleh Allah termakan oleh api neraka ini yang dikatakan amilus salihah. Sungguh Allah memiliki sifat menyelamatkan bagi hamba-hambanya dengan segala perintahnya nya Wa tawassau menyampaikan atau saling nasihat menasihati tentang Allah. Saling nasihat menasihati tentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kata Allah tidak rugi la khasirun had tidak rugi mereka ini kenapa? Karena pertama adalah beriman dengan kekuasaan Allah segala apapun antara perintahnya dan larangannya antara kenikmatannya beriman kedua beramal saleh, berbuat mulia ketiga saling menasehati atau saling membicarakan hal-hal yang memuliakan dirinya di hadapan Allah. Dan yang keempat adalah bersabar wa tawassaw Bersabar menempuh jalan keimanan kepada Allah, bersabar menjalankan perbuatan-perbuatan yang mulia, bersabar ketika mendengarkan suatu nasihat atau ketika sedang menasihati saudara. Kalau ini empat ini berjalankan, dahal sirun, dahal sirun, dahal sirun. Om Yud suruh kuhat. siapa yang meninggalkan ini? Ini orang kagak beruntung, kagak beruntung. Alhamdulillah pada malam hari ini. Kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kaifiyah atau fadilah atau makna dalam surah Al-Asaf. Alhamdulillah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan keberuntungan di dunia dan juga di akhir.